Välkomna till Polka Select, avsnitt 3, Som vi kommer helt dedikera till eh, Denna veckans E3-mässa Med mig idag har jag Exil Göteborgen Blumstrand eh, Och ett nytt ansikte Från en person som började Joina sidan förra veckan eh, Hallå. Eh, innan vi går vidare till E3 så Sänkte vi ta upp det som kommer ske I den närmaste tiden på sidan Vi har några recensioner som går live denna, Slutet på denna veckan Uh, Murder Souls Suspect, uh, Transistor och uh, Sonys uh, nya trådlösa headset, uh, Wireless 2.0 Gold Vi berörde lite uh, om detta headset i första podcasten, men uh, nu kommer en skallig recension upp uh, Jag vet inte om det är någonting annat uh, som är på väg på sidan Så har du artikeln om Destiny? Uh, nej, uh, jag och Blumstrand kommer ju Sitta här och uh, spela Destiny Hela helgen, så där kommer väl upp En artikel om det uh, Någon gång under nästa vecka kan jag tänka mig Ja, vi kommer in på Alfan Som uh, utannonserades på presskonferensen Sonis här i veckan Så att, uh, det ska bli spännande Och du har ju redan pillat lite på det Marcus här idag Ja, jag vill, han vill få med En och en halv, två timmar När vi börjar spela in här uh, uh, Det känns Väldigt imponerad faktiskt ja, Rent grafiskt så är det väldigt snyggt för att, för att MMO mm. uh, det, Jag Inge tror inte Det är fulla 60 fps Men det är i alla fall 30 plus och där aldrig några, har aldrig varit några problem med frame drops Eller liknande utan det har varit väldigt små uh, Och då är lite det ändå en alfa, så i alla fall Ja det har ju varit lite småbuggare mm. men det, det är ju en alfa Så att man uh, får ju ta det för vad det är Men uh, ja. Överlag så att Väldigt de för första minuterna Skjuts det uh... mycket? Ja. Det skjuts väldigt mycket i det, ja uh... Otroligt mycket Ja, jag har sett det på traden Det är det som jag är lite rädd för Med det spelet Att det skjuts För mycket Träda <laughs> trailen var bara skjutande nämligen, Så att det var därför jag blev lite ja, det... Det, det brukar bli såna det är FPS-spel faktiskt I ja, framtiden det... Ja, mm <laughs> eh, apropå skjuta kan vi gå in på Den första eh, multiplatonsspelen Som eh, visade upp på Microsofts eh, Presskonferens eh, De öppnade upp med Call of Duty Advanced Warfare eh, Inte helt oväntat eh, Vilket jag var väldigt besviken på Med tanke på eh, vad heter det? Mr. Spencers fina tal där i början Om hur allt handlar om spel och jag, hade ju... jag hade bland förhoppningar Om att man skulle visa något annat Typ eh, Halo 5 Trailer och sånt där med gameplay Men Ja, så det man Man ja, var väl lite besviken ändå tyckte jag i alla fall Det visade sig vara rätt mycket spel på den konferensen ändå Men lite svag inledning Tycker jag personligen Jag är väl inget jättefan av Call of Duty Så att säga Nej, men sen å andra sidan alltså, Call of Duty är ju det absolut största eh, spelet som är aktiv för tillfället eh, I och med att det kommer ja. varje år eh, Och säljer så otroligt eh, Stora mängder men äh, mitt intryck av den gameplay trailern där att det känns äh, väldigt platt, äh, väldigt mycket killzone, äh, Ghost Recon, Advanced äh, Warfighter äh, stil på det. Det äh, känns som de har lånat alldeles för mycket från alla andra utan att göra något eget. Det känns lite identitetslöst, men det är typ du kan ta Ghost Recon, du kan hitta Crisis 2 element, det känns som att du kan hitta saker från Elysium filmen förra året med Mad och äh, det, det känns bara liksom jag vet inte, det känns ointressant, det känns, ja, det känns just med, eftersom det, känns som det är plockat från så mycket saker, vilket jag visst mest, det är mest inspirerat saker idag Men, och, och, men just med kombinationen av det Call of Duty som vi har sett år på år på år på år och, ja, Kevin Spacey är det enda intressanta med det spelet, så att antingen lånar jag det någon kompis, köper det på en reback för 99 spänn Eller bara kolla typ, mellan sekvenserna med honom, men det är väl det enda egentligen som jag tycker är vettigt, bara för att Kevin Spacey är asen awesome. Ja, alltså, så, så, så länge vi inte ska döda Kevin Spacey så är jag väl hyfsat nöjd. Där. Jag vill spela Kevin Spacey. Alltså, jag vill ha monolog när jag står och pratar med kameran och så bara: This is how I became the biggest badass on earth. så, så bara Snurra kameran runt så blir det så här fps vivet som är, är Goldeneye. Bara Snurra runt och så kör man Kevin Spacey så här: as häftigt. och tenn. Han ser lite konstig ut tycker jag. Konstig? Ja. Jag, jag, tycker, jag tycker modellen är ändå väldigt lik Kevin Spacey. Uh, so now... Man ser att det är han direkt Jag behöver inte ens läsa ja, en Ja men han ser, alltså, det är lite liksom kan Uncanny Valley som sagt det är, det är fortfarande, Tekniken är fortfarande inte riktigt där så. Jag håller med, det håller jag med faktiskt det är, det är något jag tycker Beyond leder av rätt mycket också Därför tycker jag att Heavy Rain är behaglig att spela Men kan uh, ja, Valley väl typ ett problem vi nog kommer dra dras med i En decenni till innan vi verkligen kommer över det ordentligt Jo ja. men det ändå har kommit upp I väldigt höga nivåer ja men alltså Majoriteten har inte liksom kommit över i hoppet och det är... Det, det är därför jag gillar typ när spela Antingen att de kör väldigt cartoonish Tills de vet att vi har faktiskt har kapaciteten med det För det är ja, Nog no Kevin Spaceys ansikte <hör> Ja Ska ju gå vidare Gå vidare till något spel jag vet att Dublinson är väldigt hiperdöver Evolve Något spel som jag inte över för fem Jag Har ju spelat minst 300-400 timmar Left 4 Dead Fan, det var ju första Left for Dead När man var i typ P12 nästan Man var 14 bast Sprang till internetcafé på fredag Eller typ varje dag Med klasskampiserna satt och tryckte det Så att egentligen är det mer typ 500 timmar Med ettan och tvåan Och jag älskar de spelen Och ärligt talat, jag är mer intresserad av Evolve Och kanske ett kommande Left 4 Dead Än jag för Half-Life 3 Så att det, är, det, är liksom, det ser ut Ta Left Dead, gör det sci-fi Make it bigger and better det är liksom, det, det ser väldigt bra ut och ja, det, nej, det, jag kommer troligen recensera det här på Play och se väldigt mycket fram emot spelare. Sen är det väl också, den, det också den, den, den sorten spel också som lider tyvärr av att sitter du inte med fyra kompisar så kommer du inte få ut eh, liksom det fulla nöjet med spelet och det är väl... Något jag kan tänka mig väldigt tråkigt För många som inte kanske har fyra kompisar Som kommer spela det Och ännu roligare är om en annan kompis Sätter sig på andra utanför partchatten Och spelar som monstret liksom Bara sitter där och små fina liksom När han plockar, plockar ner gubbe efter gubbe Så att, det kräver ju liksom att man är liksom Destiny, nu är Destiny tre gubbar vilket är en konstigt konstig siffra Jag hoppas man utökar den med kommande uppdateringar Men äh, ja, alltså det, det kan bli en jäkla skoj i Wolf. Jag vet att jag och flera kompisar är intresserade av det så att eh, som det ser ut just nu mins minst fyra vad jag vet Plus mig själv som kommer skaffa det eh, Så nej, Evolve ser nice ut Jag är inte övdre pepp på det för jag vet vad jag kommer få Men det ska, kommer vara jäkligt glad när dagen kommer Ja, nej som sagt Jag är inte pepp för det För det är inte min grej Och som syns nämnde innan Half-Life 3 i det, det känns lite som Half-Life 3-evanse-version av uh, Lost Guardian mm. det Ja, precis Aldrig inträffa Jag trodde Lost Guardians skulle komma på det sättet faktiskt Ja det känns som det kommer före H3 Ja, ja. <laughs> De visar även upp Co-op i Assassin's Creed Unity Men vi flyttar Assassin's Creed-diskussioner Till Ubisoft pressgrafen Så vi kan diskutera även kampanjen där Det låter bra Vidare så fick vi första Trailer på nya Tomb Raider Rise of the Tomb Raider Det var även... väldigt väntat Ja, vi visste ju att Crystal Dynamics skulle visa upp ett nytt spel och det var väl, var väl inte så svårt att gissa på att det skulle vara nya Tomb Raider. Men då måste jag ställa en fråga, varför heter det Rise of the Tomb Raider? Reste inte hon till att bli Lara Croft the Tomb Raider i förra spelet? Så jag tycker titeln kändes väldigt så här. she's already risen. Huh? Nej, alltså jag, det var väldigt tidigt sked i hennes utveckling i första. Så det känns lite som att nu är det verkligen hennes... Um, uh, Uh, uppväckas tycker jag Alltså i. Alltså så man ser på det Så kommer det här bli mer än tre spel alltså. <laughs> Ja det skulle jag ju Definitivt tro uh, Jag vet inte jag för men de sa att det skulle bli i alla fall tre spel um... mm. Det kommer ju bli Ganska många tror jag. Men man ser ju också ja. här Jag har en förklaring till varför det heter Rise of the Tomb Raider För alltså, hon var ju ingen Tomb Raider I första spelet Alltså det var då hennes äventyr började och sen mm. efter detta så man, hon, man såg att hon satt hos en psykiatrik eller någonting och snackade. För hon måste ha blivit väldigt skadad av hela grejen. Uh, Men så alltså, man, sen att, sen att ge sig ut igen. Det är som när, om, man, om man tar till exempel som Batman och han går ner sig och skiter i vilket. Och sen drar igång igen. Så det här blir ju som en Rise of... Ja, yeah, det blir Tomb Raiders, uh, uh, Dark Knight Racing. Ja, uh, precis. Lite Uh, men tanke på allt som hände henne i, för, i första rebooten förra året så är det inte så konstigt en psykiatriker Med psykiatrik. mm. um, <laughs> <precis>. um, <laughs> tanke på, jag, på gick från och du typ bara, oh my god, blood! Och sen bara går du inte och dödar folk i 10 timmar bara, helt plötsligt Jag gillar hoppet så här, från att typ, tycker det var det hemskaste de gjort Och sen gillar jag att hon säger också, jag spelade om remaken nyligen eh, Eller remaken, hårduppdateringen ps och hon säger det typ att åh, plötsligt var det så lätt att döda folk Och typ. jag bara, well, vi var tvungen att göra det Fanns annars väldigt blivit svårt att göra ett spel av det men, um, Fantastiskt ja. spel, det är ett av ja, bra bra det. Det mina bra favoriter det. faktiskt jag, tycker det är. jag ser väldigt mycket fram emot uppföljaren här nu den, äh, ja, Det var här jag vaknade, om man säger så, i konferensen Det var den första som riktigt, jag visste att det skulle komma men jag blev ändå pepp jag tänker ju på uncharted 2 när jag ser is och äventyr så jag är ju jävligt pepp också. Eh, och det är ju skönt att man får en helt annan miljö den här gången. Det ser ut att vara typ ja, det ser ut att vara typ där uncharted 2 utspelar sig någonstans där typ bergiga Asien där omkring. Så att eh, klassisk tomb Raider miljö också på den delen om man Precis. Festas. Ja, det. Så det är <hör> nice. Får lite kontrast på miljöerna Det var ju en liten eh, resort island det inte så mycket resort av det Nej, det, det. Nah, det, det känns inte som när <laughs> man vill ta äh, Familjesemester på sommaren till precis. Um, mm. Men uh, Det var även ett annat uh, Nytt Tomb Raider-spel på gång nu uh, var inte detta under mässan, det var precis efter mässan Som Crystal Dynamics började snacka om det uh, Tomb Raider and the Temple of Osiris Som mm. är en direkt uppföljare Till uh, deras digitala spel um... jag på vad det hette. Last Guard Nej, Last Guardian va? Ja, Nej, det var något sånt. Guardians so, of Light så var det. Ah. Uh, också ett kanonspel. Uh, ja, jag har sagt inte. Testade aldrig det. Uh, Hur många spel? Är det två stycken man spelar med va? Uh, uh. Ja, i Guardians var det, var det två spelare. nu här nu är det fyra spelare. Uh, och då är det både... Då det är Lara. Uh, det är hennes uh, värsta konkurrent. Uh, eller Nemesis, eller vad man ska säga. Och uh, också en annan sån här Tomb Raider snubbe Eh, sen har jag även två eh, gudar eh, du kan spela som. Eh, Osiris och eh, en till. Eh, var till lite, lite, men det så, det så ut det samma grej som innan, fast eh, mycket mer action. Och Det, det är ju ett rent KR-spel cool så det kan säkert vara hur kul som helst när man gillade första versionen. Ja, för det första var äh, fantastiskt storligt. alltså Det var jag har haft. Eh, det kan man ju kunde man spela över nätet också. Vilket, eh, vilket är roligt att göra äh, Jag har mycket. aldrig spelat så Jag menar att jag spelade flera gånger med min brorsa Typ nu på sommarstället samtidigt och sådär, Men jag har jag bara inte blivit av Men det är ett spel jag jag vet, inte, jag vet inte om det blir någon som blir men då kan jag spela det här åtminstone, då kan vi ju tre spela om Men någonting. har man spelat Dead Nation så är det här ett liknande, det är samma koncept Jag, jag tröttnar lite på Dead Nation, men jag tycker Tomb Raider-spelen ser roligare Ja nej, det är mer pussel, pusselinriktat, men mm. det, är samma, det är samma perspektiv och det är samma, ja, samma kontroll ja, ja. alltså, Det är runt med högersbakan och sådär skoj Ja, precis Alltså man ska ju inte förvänta sig att det är ett Tomb Raider-spel i det, utan det är ju satt i samma universum, det är väl det är väl där, men det är som Roger säger att det är mycket pussel eller sånt som skiljer då från de flesta andra top-down shooters eh, oh. som finns. Så, nej, men det, det ser intressant ut, eh, helt mm. klart, som, eh, som ett digitalt spel eh, med korta munsprit. Eh, sen sista multiplattformsspelet då, eh, The Witcher, Wild Hunt. Ja, det oh, mm, jävla bra ut! En riktigt lång eh, demonstration från eh, eh, Open World-delen. Mm. Uh, visst, alltså det ser snyggt ut Men uh, Det är var inte ju... snyggt som vi fick se första revealen Men det måste man ju få att det var ju sundermaxad AP version Ja, och nu, är det, alltså, nu var mm. det i sig från en stream Men alltså, rent grafiskt För mig påminner det väldigt mycket om uh, Oblivion, Skyrim uh, Nu vet jag att det blir snyggare när man Har det framför sig på en skärm mm. Men uh, jag verkligen alltså De spelelementen som var där Var väldigt intressanta att du när du är ute på det här stora, öppna fältet Väldigt mycket lite Skyrim då Så kan det komma Dynamiska event här och där Det jag gillade, jag såg där jag, hon Har någon ju spelat Witcher 2 Jag har det på min liksom, lista jäkligt högt upp Och plocka upp till Xbox 360 och spela, Ja, men, jag började och spela det Men det var precis när jag hade Det fanns Jag tror jag spelade det för sent i utvecklingen för att jag tröttnade ganska snabbt Och jag tyckte inte, jag spelade på 360 ja. Och jag tyckte inte Det var speciellt vackert att titta på Och jag tyckte inte, jag tycker det var krångligt Men det var, man, det var Det var för stort för mig det var, Ja men Jag har en kompis som, jag har spelat i pyttelite Men jag har en kompis som kände så, så, Samma sak, man sa spelade bara bara spelade bara plöj jag, jag vet exakt vilken känsla du menar man bara så att det här är för mycket för att jag har inte liksom lusten eller intresset Av att liksom djupdyka mig i sånt spel uh, uh, det, alltså. det är för mycket, för mycket Sidequest och <coughs> Men, då måste jag i alla fall säga att även om jag inte spelat det så Det var så verkligen coolt när man sprang upp där Man skulle jaga en Griffin då, det är väl det de visade på Xbox-konferensen Ja, precis Ja, och man kommer upp, man bara springer liksom Man skjuter först med en pilbåge på henne och så springer man Och så kommer det för en slutning Och då börjar bara man ser där, man ser liksom bergen och fan i horisonten Och den flyger där, Och man bara, man bara rusar efter den in i skogen Och så ser man några banditer eller någonting som är på, Håller på att liksom trakassera en kvinna där Så springer man dit och dödar dem Och så börjar man snacka med henne och då kan man säga liksom, I was Chase a, a Griffin jag vet inte om det är löjligt att jag blir liksom imponerad av det. Men att den är medveten om vad du faktiskt gjorde i spelet. Och därav kan du liksom... Jag antar att det är så också i 2an Jag spelar ju alldeles för lite för att veta hur väl den liksom tar hänsyn. Till vad du faktiskt gör i spelet. Um, när det kommer till sådana liksom dialogval. Men det tyckte jag var coolt. Och uh, sen att det är mer open world, det jag också. Uh, och det jag spelat av och blivit i en spel tycker jag. De är alldeles för... Tomma och tråkiga, men det här ser mycket mer intressant ut och, Men som sagt alltså det är, jag, jag hoppas verkligen inte folk Börja gapa sig hesa typ Om de bara ser att spelet är inte så snyggt Som vi fick, fick se i de första revilerna Men jag hoppas folk antar att Det där är en maxad PS-version Tyvärr så Tyvärr så, så, tyvärr tyvärr så fungerar ju inte Internet så, det såg vi ju med Watch Dogs Och Nej, det, precis som med andra spel uh, Uh, jag säger det två konstant när de säger det, Bara som ni vet Det kommer verkligen inte se ut så här på konsol För att det är stor skillnad på en maxad PC-version På det här spelet Och en konsolversion uh, Men ja, det är som du säger det är no logic on the internet Det är liksom inte Jag tycker så länge det inte släpps till de gamla Konsolerna Så spelar det ingen roll för mig för att det, det var det jag tyckte åtsläppst med, med grafikmässigt Att du var tvungen att anpassa sig till de gamla Jag tror inte jag är ju sån att jag kollar jag, jag spelar ju aldrig PC så jag, jag låter bli att titta på hur en maxad PC-version ser ut om man inte kollar på en trailer då förstås Men, så att mm. jag, jag blir alltid svinimponerad varje gång jag slår på ett nytt spel till de nya konsolerna för att jag jag har ju inte sett sån grafik innan för jag har aldrig spelat på en PC så jag tycker det är, jag tror det här spelet ser helt fantastiskt ut och jag tror det kommer se fantastiskt ut till PS4 också om det, det som inte du säger, så blir det ändå. Ja, det kommer ju sätta en. Jag tror det kommer sätta en väldigt på standard. Det är som du säger, där med just att om man inte spelar mycket på um, PC eller överhuvudtaget, så, så blir det mycket lättare liksom att uh, bara hålla sig borta från det. Uh, Markus, knappar du på tempodet? Sorry. Vi hörde över <laughs> Ja, <laughs> nej, no, jag har ta fram med mina dokument här. Okej, okay. jag uh, hörs som helst, um, jo, min, min bror vill spela GTA och nu kommer det till PC och han är skitglad och samtidigt ångrar sig att han någonsin spelade på PS3 uh, Och GTA var ett sånt spel att det morde fan inte bra att vara på den konsolen, tycker jag uh, Och folk kommer kolla tillbaka sen nu på PS4-versionen och Xbox One-versionen också, men speciellt PS-versionen och, uh, och bara kolla på det, och, och det blir lätt så liksom med gamla spelat eller spel som dras med det, att de släpps på så många format Uh, och jämför man med PC-versionen direkt så är det liksom natt och dag uh, Och sen också en, en sak, jag hoppas verkligen att utvecklas så snabbt som möjligt Sluta göra PS, PS3 och 360 versioner av spel uh, Det är någonting, nu ska vi inte gå in på Microsoft Men både Plants vs Zombies uh, har nu blivit multiplatt typ alla. Det var ju PC-tag, sen blev det också 360 Xbox One på release Men nu PS3 och PS4 Red Rising 3 kommer till PC nu och liknande Och jag hoppas bara att man håller sig till de nya konsolerna Tidefall var samma sak Det är säkert de var mycket snyggare och häftigare Om man har hållit ett Xbox-man bara och Det jag hoppas bara är att De pratar inte mycket om Playstation 3 och 360 Jag tror inte ens de nämnde namnen på konferenserna Men jag fortfarande så släpper de ju spelen till de konsolerna och det är som typ med Far Cry 4 Det är inte snyggare än Far Cry 3 kommer att vara Och det är synd att det hålls tillbaks på grund av de gamla konsolerna tycker jag Jag vet inte om ni står på den punkten Men jag, jag, jag var jäkligt glad när jag såg att Batman Arkham Knight bara var till PC PS4 och Xbox One Då blev jag liksom, tack Nu kan ni använda konsolerna för ja, att vara med Man förstår ju att de släpper till de gamla konsolerna För att det är mycket bredare användarbas Men det är mycket mer lukrativt, självklart Ja, det, så det, det alltså, förstår man ju Men det, jag, jag tycker de har blivit bättre på det de här, Det kommer ju mycket exklusiva titlar nu som... Humanity, tack Ja, jo, ja, ja. Det, det ser ju bra ut det gör det ju. <laughs> Jag har lite invändningar mot det också Men det ser bra ut i alla fall Ja mm. Men ska vi ja, lämna vad, Microsoft vad är... Ja det gör lämnar. vi det uh, Och hoppar över till uh, Dagens Mycket Jag ska man säga Rätt tråkiga presskonferens uh, Det är inte helt oväntat EA uh, mm. Som ty tyvärr så har EA Nästan bara Det och sen är det Dice och Bioware de har De öppnade upp med lite magiskt Med Star Wars Battlefront Dock så var det bara en sån här making of teaser dokumentär grej Det var bara ju så, flera så... spel Vilket jag tyckte var skittråkigt För det gav mig ingenting Nej alltså det var mer bara Hej vi har detta spelet under utveckling Vilket vi redan visste att de hade Så det, det kändes lite som att Det en grej som Nej den kan nu släppa på Youtube senare Känns det som Ja. Um, för att det var helt intresserande Det var som att de hade så mycket De har ju väldigt mycket titlar av dem Men att det var typ oh, Kommer ni ihåg, vi visade upp detta för dig, Typ Här får ni typ se när de snackar om tre minuter Att bara, oh we to utilize, utilize this And do that and this Och här åker vi och kollar på källmaterialet till Star Wars Och det där spelet kom bli awesome, hej Och jag bara, hopp, det, det gav mig ingenting Och jag, jag är jättesugen på Battlefront Och Mirror's Edge, men jag vill, jag vill se något häftigt. Något som får mig liksom, att bli intresserad. Jag vill se gameplay i liksom, sessioner och kanske pratar om vad man gör i spelet och sånt där. Det, så att alla de, de hade, det stod typ konceptual och det stod gameplay eller typ något sånt där tillfälligt. Uh, och det var på flera spel och jag, jag ogillar de prestationerna väldigt mycket. Det känns som man tappar all möjlighet till att hypa. Uh, alltså det blir att du spelar upp ett, visar upp ett spel som är extremt tidigt stadigt. Uh, visst, du, du vill skapa hype, men uh, det känns lite fel att känna som grej på en e 3 ps -konferens. Det innebär ja. ju också att uh, de hade inte mycket att visa förutom sina sportserier och Sims. Uh, i och med detta Nej, alltså Jag är en stor sportfan. Jag är över vår sida sport nu när det kommer ett spel. Och så väldigt mycket. Jag spelar säkert 500 timmar FIFA 14 om jag inte kan fatta för så bra är inte det spelet. Men... Jag kollade faktiskt på en intervju som vi upp på Play Select i, i igår kväll. Och där gick man in på liksom vad som hände med man visade gameplay. Och då blev jag och jag ja, ah, det var lite imponerande. För där, medan den här lilla man hade här, så var det bara, feel the game! Och så var bara, typ glittacklas, flyger lite jord så här och gräsmattan får liksom avtryck och sånt där på sig. När du, springer. du snackar om FIFA nu va? Ja, snackar om FIFA. Och jag menar, det känns bara som att de bara... Traggla igenom spel efter spel Och det enda som jag bara genuint är intresserad i NHL 15 För ett, jag spelar inte 14 På PS3 Och två, det har hänt Lågorna mycket i grafiken Och det sker mer i grafiken där För det är liksom en mindre miljö och du kan få saker att se mer imponerande ut När du inte har en så stor publik När det är liksom färre spelare och så vidare Så att Men det känns väldigt mycket som att man bara kör spel efter spel efter spel Och jag var roligare rolig när varje Kanske sa att Okej, okay, FIFA är den största serien för europeer Med den är största för amerikaner Låt oss fokusera sten och prova och bara visa att det blir en jättekort trailer på det andra, så alltså verkligen bara snippits. Eh, istället för att bara trägna oss så snabbt, för det blev allt på den konferensen kändes väldigt. Spel, spel, spel, spel, spel, spel, Och det var inget intressant, det var ingen djupdykning. Medan om som man går efteråt och som i FIFA så var det faktiskt lite små, för mig som spelar mycket och ser saker och ting. Så jag tycker det var en miss där att man inte liksom målar upp en bredare bild av spel och kanske fokuserar på vissa. Eh, just sportspel nu, då, men ja. Så att, alltså en väldigt tråkig konferens överlag och det är väl inte ovanligt tyvärr ehm, Ja Sims tycker jag de har alldeles för mycket tid på Speciellt när det bara är ett PC, jag vet inte, de drar in Uppenbarligen mycket pengar på PC fortfarande med Sims, det säljer bra men Jag vet inte, jag tycker de kunde fördela tiden bättre och ja, snabbt alltså, och mycket annat Men när jag alltså, kollar då försäljningssiffrorna på Sims, det är några det är inte av denna värld hur mycket de säljer. Och sen är det ju är det, 3 miljarder dels i expansionspaket i den serien. Så. så det är en riktig kassako för er. Ja, nämen så är det. Men nästa spel, jag, jag vet inte, jag känner både hype och inte hype samtidigt. Dragon Age Inquisition. Jag, jag vet inte vad jag ska säga. De två föregående spelen har varit sådär. Uh, vi fick se tidigare år så släppte de uh, vad de sa var PS4-footage uh, när de uh, flög runt över um, uh, miljöerna där Men jämför man då vad vi fick se nu på E3 så var det inte i närheten uh -huh. Uh -huh. Jag vet inte, det, Inquisition tilltalar inte mig, jag tycker den Neverwinterna är mycket int mer intressant för mig än vad Dragon Age ser då är ju ändå väldigt lika ser nu. Roger, vad står du på Inquisition? Är eh, du RPG-spel och sånt? Eller? Ja, jag älskar RPG-spel Jag har inte spelat de gamla Dragon Age tyvärr För jag har inte hunnit med det Men eh, det här kommer jag definitivt plocka upp Jag tycker Det ser, det ser, det ser bra ut Och det är ju eh, BioWare Eller vad? Mm. Och, eh, har de gjort någonting Sen sen Mass Effect 3? Jag, jag har inte riktigt koll på det där Nice and Soul Republic Ja, och lightning ja, som som ja, floppade ja, fullständigt. Det, ja, det. det är det de har fokuserat på, och eh, Dragon Age Inquisition och annat ja. jag. Jag är sugen på ett nytt Bioware-spel och jag, jag tror... Alltså, det, deras stories eh, håller i väldigt hög klass. Eh... Förutom Mass Effect 3. Jag måste bara säga en sak att det var jäkligt <laughs> de, tråkigt att de inte visade åtminstone typ en titel eller typ huvudkaraktären eller någonting ur det kommande Mästfäktsspelet. De visade typ lite, och där kom den här conceptual, bla bla bla, och text. Och de visade typ miljön, och så det typ en typ på miljön och så här. Och det känns bara så underwhelming, alltså överlag den konferensen. Och jag hade velat, de, de kan så mycket bättre. Jag vet inte varför, alltså, även om det är tidigt skede, få mig att bli lite pepp, spela lite cool musik, eller visa typ... Eh, någon planet eller något sånt där, eller The First Contact om det är det det ska handla om eller något sånt här Och någon monolog och typ, I don't know, no, någonting som får mig pepp i alla fall Jag tycker den här konferensen saknade det överlag, typ Halo och Battlefront och alla de Det hade kunnat göra mycket coolare Och även om det hade varit bara liksom pre-rendered CGI hade det varit tusen gånger coolare Än att någon står och snackar om ett spel och typ Den här visionsvideon och snackar om i Mass Effect det kändes Det kändes bara så, jag vet inte Ja, det, är, alltså det, är, det är precis som med Criterion Games nya spel Det är också samma styrk uh, mm. Vi vet ju att de, det är en studio som verkligen vet som man skapar uh, racingspel spel uh, mm. Och sen då man fick börja se helikopter Då började varningsklockorna ringa hos mig direkt uh, Och sen är det ett racingspel Där de har uh, bilar, båtar, mopeder, flygplan uh, Fallskärmar epa traktor i princip där är allting. <laughs> eh, det är väl lådbilar. känns det också nästan som. Eh, jag vet att Criterion vet om man skapar Racing Space. Eh, det kan säkert bli kul, men eh, att visa upp någonting på så extremt tidigt stadie, det är helt meningslöst. Eh. De sa ju det att alltså, han gick ut på scenen exakt innan det tror jag det var. Och då om att ja, oh, vi vill att. Vi ville höra er kritik. Och vi ville att ni ska vara närmare på i processen. Och skapa det våra spel. Och lämna feedback. Och det där var ju bara en reaktion på allt hat. Som har varit genom de senaste åren. Med Sims och Battlefield och allting. Och, um, jag tycker det var lite så här komiskt nästan. Och så kom de efteråt med det. Och att, som att det var liksom. Vi låter se spelet tidigt. Och jag menar. Jag, det där, jag, jag skulle säga det där skadade spelet mer. Än vad det hjälpte spelet. För att de visade typ liksom. De visade 3 d gameplay typ utan texturer rakt igenom och även om man säger att det är tidigt så blir man så här det här ser inte bra ut. Jag menar vi är inte utvecklare på sättet så vi kan ju inte bedöma saker och ting men jag tycker verkligen att man skulle ha prata om det ens. Uh, nej. Nej, det var helt det var bättre att bara visa att logga på, på spelet och sen that's it som andra gör. Ja. Något sånt. jag är Något ju inte. en sån utvecklare som de har ju sin, de står ju, de har ju sina serier Stående serier som de Som de tjänar sina pengar på Så att de behöver inte De har inte den här Det känns som att de har den här pressen på sig Att behöva visa upp någonting För en Alltså de behöver verkligen inte göra det För att hur de än gör så kommer de sälja sina serier FIFA och Med den och, Madden och Battlefield. Battlefield Ja så att, um, ja, alltså Samtidigt så känns det som en dålig ursäkt också Att inte innovera och hålla på Nej, ja, men då Nej, behöver de inte visa upp dem det Har de inte visat upp så behöver de inte visa upp det, tycker jag. Nej, men då, alltså, har du inte mer visa upp så behöver du få Battlefront, Mass Effect och Criterion Games eh, till viss del med 2 också. Så då är det bara bättre att visa upp en, en teaser på eh, loggen och mm. Som många andra gör, Sony har gjort och Microsoft har gjort också några gånger. De visade mm. faktiskt lite mer gameplay från Mirror's Edge och de, man fick se typ när han blev intervjuad så man Stockholm i bakgrunden så det var lite små kul det blev jag besviken ja. på. Jag är ju, det, det är ett av mina spelar som mest framåt det är Mirror's Edge 2. Jag älskar verkligen ettan. den. The ja. Reveal trailer vi fick förra året var ju skit. Jo, men det var ju, ju nästan ungefär likadant den här gången. Det var inte så mycket precis, mer Precis precis vilket, vilket jag förstår det där för det blir jag har inte spelat ettan men så jag kan inte riktigt hypa det så sätt men Alltså det, det, det kändes tvärtom nästan som att man tonade ner det i år. För att förra gången när de visade upp det var att de sprang fram kickabocket-vapen kickabocket från personer som höll det och alla bara, whoo, fuck yeah, Mirror's Edge, typ äntligen. Och nu var det så här, okej okay, det kommer och här här arbetar vi på spelet. Jag vet inte, alltså det känns överlag som att man att för mycket spel, eh, obviously när konsolerna skulle komma för de ville Sony och Microsoft, för de skulle ha incentives att investera i dem så fort som möjligt men Och det vill ju de också för då kan de sälja mer till de konsolerna så i och de känner också på det i slutändan Men det märks att det här året var väldigt få reveals och det var det var väldigt mycket Okej okay, vi snackade om det förra året och man märker att det var ett år för tidigt Men vi gjorde det bara för att ni skulle förstå att det finns nya spel som kommer så ni ska köpa de här konsolerna Och det, det är väldigt tråkigt, alltså det var ett jäkligt bra att igenom så igenom spelmässigt, mängdmässigt och så men väldigt ointressant så sätt tycker jag. Nu går man, ja, då, då, man tillbaka till EA. Alltså är de, de, de är väl inte de som revealar spel, alltså de har. De är väl nästan den som alltid har den med alltså, nästan. Föreselbar också. För att deras spel de, utan det ser så nästan i förväg. Det är inte många, spe, ja. många gånger man går därifrån och tänker, hm här visste jag inte om. Ja, det var ju mer research för i så fall. Ja, men det, det var ju ändå rykten om det. det, jo, var, det ja men var ryk, ryk, ryk, rykten är ju en sak. Alltså, vi, vi, kan ju ryk, vi visste ju att The Anchor 4 var på väg. Vi vet att vissa spel är på väg. Men, ja, äh... ja, men jag, det, jag menar att det kommer någonting sånt här, att det här har vi liksom det här har vi jobbat på så här länge. Och ingen har någon, någon aning om det är vård. inte Då släpper ju inte sådana reveals riktigt. Utan i så fall är det en uppföljare. Så typ, blam! Men inte sådär att det här har nytt EP vi har jobbat på i de senaste två åren Här har ni det som ingen ja, har det, är... Om. det är ju det, det är... Det är ett ens grej riktigt att göra det. Ja de försökte ju med Battlefield Hardline Men uh, de lyckas ju inte Hålla det hemligt heller ja, Men det är ju uh, det, det är inget nytt IT heller Nej men det, det, alltså, det är ju någonting helt nytt Alltså det var ju definitivt inget Som man förväntade sig att uh, uh, Hardline uh, inte, Alltså för mig Så känns uh, Hardline som ett expansion pack till Battlefield 4, mer än att det känns som ett standalone spel Helt klart. Uh, nu har jag sig bara spelat någon timme av, uh, av betan. Uh, men uh, ska man ha ett spel som Hardline, som uh, i sin single player och sitt... Uh, hur de promotar spelet som att uh, uh, uh, det är uh, ja 20 helt enkelt. Så känns det lite fel att ha ett online-läge med 32 spelare Det blev inte intimt för fem öre utan Det slutade med att Det var precis som ett vanligt Battlefield 4 online fast i ett nytt skal Med lite nya funktioner Jag vet inte. Det... För mig så känns det inte som något nytt överhuvudtaget även om det var faktiskt rätt, rätt coola spellägen så Känns det mer som ett expansion än vad det var? Nej, det ähm, känns det som, tycker jag. Ja, nytt åt det hållet. Äh, jag fick faktiskt en, en beta-nyckel idag, men jag gav faktiskt bort den till en kompis. Att, äh, jag var inte så sugen. Nej, alltså det, det känns, alltså man kollar, det är lite, lite som när de släppte Vietnam till, det var Bad Company 2, va? Mm. Det var också, alltså, det är lite åt det hållet, för så släppte de, det är som en expansion. Eh, inte som ett helt standalone. Det känns lite åt det hållet eh, Det var, det var inte, definitivt inte EOS eh, bästa reger, tror jag eh. Dock tycker jag var lite coolt faktiskt När Boys kom upp på scenen där Det, det var ju faktiskt inte den enda spelet Vi fick ju se faktiskt på Sony där När han gick upp och snackade om Entwined Och så bara, ah, it's out now, bro Och eh, jag gillar verkligen det Nu vi... hoppade du är lite väl långt fram Poppa lite. jo jag vet, jag vet. Men eh, jag tänkte bara när vi snackar om så här spel, och det jag tycker det var lite cool trick ut, liksom att åh, Betan går live nu, bara, och, ni, och så kommer Boy SUP i en play ps 4. Jag, jag tycker jag gillar, jag gillar när det händer saker direkt, då känns det som att det är levande. Så det, det ska man ha eloge för, Ja, ja jag, jag du menar, menar syftar på uh, Hardline Betan. Ja, precis. Att saker och ting... Nu är inte det fulla spelet, men jag menar att man typ liksom verkligen ger kunden något direkt. Det är, jag tror det är, först och främst skapar mycket hype och folk blir liksom glada. Och, och E3 känns mer levande på något sätt. Och inte bara något... För jag menar, i sanningen, sanningen så är ju faktiskt E3 väldigt stängt. Ja, men det, det det bara liksom inbjuden ja men det är ju... Bara inbjuden press. Jo, men det är ju för att det är en tradeshow och det är inte det är inte Comic-Con, Gamescom-styrket. Det är en trade show helt enkelt. Men ändå så har liksom, vi som kollar, liksom, vi är ju... En extrem majoritet för liksom investerare Och den biten liksom. Det är vi som verkligen bryr oss mest Eller i alla fall som vi liksom pratar om det och sånt där Så att jag tycker det är trevligt när de gör sånt i alla fall Det, ja, ja, är, alltså, det, är, det, punkt, det är bättre att de släpper, alltså, släpper ut det så att vem, alltså, Vanlig svenska kan komma åt beten Istället ja. som det har varit några gånger Att eh, ni som sitter publiken Får tillgång till detta redan nu eh, då känns det lite mer som ett finger åt resten av världen eh, Apropå kan man, det, kan man, de, kan man tycka. de har redan läckt det där att Just med betan där eh, Vi fick ju redan veta för några eh, dagar Sen in, eh, tidigare För E3 Att eh, de som skulle till e eh, 3 eventet Då hade någon läckt att vi hade fått en beta för Hardline Så det var väl inte jätteförvånande Nej, nej vi, alltså det, det visste så vi om att, visst, äh, men, äh, ja, men Det är som äh, så här att de ger, var helt publikt, var nice Ja Uh, nej, alltså som sagt, det var ju. Uh, nej, det var inte deras bästa E3. E de, de hade, alltså i så hade de inte mycket mer än Sims. Nu kommer jag inte ihåg om vi fick något datum på nya Sims. Nej, jag kommer inte ihåg tror jag. Uh, sen var det ju PGA tror jag som de faktiskt tar upp igen. Uh, lite för vanligt faktiskt. Några där sparkar de på Tiger. Precis, och där tänker jag på det spelet jag skriver nu ut om. Den här veckan, eller om det blir för uh, det här, The Golf Club eh, som inte alls är lika liksom, välplugrat ut, och så. Men alltså att jag tänkte, ha de kanske tänker att nu är det fritt fram, det ingen som gör golfspel, men nu vet jag inte om de var medvetna Men detta. Eh, men gissningen nej, och att de sitter där och bara, shit, hur ska vi konkurrera med det här brandet nu? Så att eh, där tror jag de väl, fick det väldigt tufft helt plötsligt. Jag uh, alltså, menar, PGA Tour, det, är ändå, det är ändå ett brand som är extremt. Eh, Äh, känt även om de senaste 5 äh, 6 har hetat äh, Tiger Woods så är det ändå äh, i ia sportspel är svårt att konkurrera med. Vem är dagens liksom golfikon för att Tiger Woods är väl bort det helt och hållet. Ingen så... aning ja. no golf. <golf> äh, jag golf. det skulle inte vara någon jag tror han äh, svingar klubban fortfarande. Ja, jag vet inte Nej, den där jag, jag håller lite koll på som svensken men han är ju ingen han, är, han har vunnit ganska mycket så men jag tror inte han är han är ingen ikon kan jag inte tro det är väl det är han jag mest känner till jag har, inte, jag, jag har spelat mycket golf eh, inte riktigt golf utan Tiger Woods golf eh. men eh, det har inte blivit så mycket nu. jag har tröttnat en del på dem ja, jag vill ha på PGA Tour eh, eh, Panavik <laughs> ja, det... Nej men det händer inte så mycket det heller. Det är som jag, jag och sådana simu Simulatorsportspel Det funkar inte riktigt Så jag blir lite utråkad av det Jag vill ha lite power-ups ge mig, ge mig något. Eh... Lite mer av Mario Golf-hållet Precis eh. det hållet det, det, det, det känns lite mer lättsammare För min del Jag åker inte gå en 18-hålls-runda Ja Och allting ska simuleras eh, Precis som en golfer. golf Let's face it, golf är inte världens mest Spännande sport om man inte Om man är där så är det säkert spännande Men sitta och titta på det på tv Eller nej Alltså jag, jag kan gärna spela alltså golfspel Alltså man, om man har det mer åt Arkivhållet som just det är i golf och andra Att det blir mer äh, inte, inte det här sim-verklighetsbaserat Utan äh, Lite mer lättsamt äh, Gärna lite så här, typ Power-ups eller sådana grejer Då kan Mario. det vara rätt skoj att spela med, äh, med Folar och sånt men äh, jag, jag, visst, jag kan säga att äh, Tour Atari kommer att sälja väldigt stora mängder för det finns ju folk som gillar den sporten Det finns ju faktiskt rätt roligt golfspel, det är det Everybody's Golf som släpptes nu till PS Vita eller släpptes till, när den re, hade release det, det, är, det är faktiskt rätt roligt att spela Ja, det kommer som som PS Plus nu för förra månaden Jo det kanske, det har jag faktiskt haft roligt med, men det är lite mer, det är lite mer, är lite mer jag säga, overkligt Men ändå, ändå, ändå seriöst. Det skulle nästan som jag skulle haft det till PS4. Men det är väl förhoppningsvis kommer det någon gång. Det kommer det nog, göra. Ja, jag tror det har det, det har Bara så alltså den serien är ganska populär faktiskt. Den är, så att äh, det kan jag rekommendera. Plocka upp om ni har en vita eller om ni har det släpptes den till. Jag vet inte, det borde kommit något till PS3. Känns det som? Ett everybody. Ja, ja. Ingen koll på, men det är inte omöjligt att det ligger på PS3, men, eh, det får gärna komma till PS4, som sagt. Mm. Ja, det hade jag provat faktiskt. Hellre det än ett eh, nytt lärgord. Ja, det, det, men sen så att alltså golf funkar ju väldigt bra på bärbara konsoler. Eh, det gör du det. så tennis, virtual tennis. Det är samma grej. Likadags tennis är rolig faktiskt. Vad, hur går det för tennis? Jag, det var länge sedan jag spelade men jag vet att jag spelade tennis själv när jag var yngre och... De här virtual Tennis till PS2 Var ju jäkligt coola alltså. Jag har ju jag har min vita framför mig här jag har ju spelat, det, är det spel som jag har spelat mest för min vita Är nog virtual Tennis World Tour som släpptes där det är, är alltså, det alltså. alltså det är för jämna roligt Att spela, det är snabba matcher Och det går, alltså matcherna kan ta 5-10 minuter att spela Och ja Väldigt fantastiskt roligt att ha med sig När man sticker iväg någonstans För det, det är så, Tennis kan, så, riktiga tennismatcher tar ju ganska lång tid Och det är rätt skönt att ha en sån här arcade man, ja. Det är väl så du hinner med en hel tennisturnering På din bit innan en vanlig tennismatch Ja precis Men det, sen är det väldigt snyggt Och det, man kan lägga in tennister till ditt eget ansikte och så där. Det blir väldigt bra Men, men du, du sa att det var väldigt snyggt Och sen diskuterade ditt eget ansikte Ja men det, det, väldigt... det, det blir alltså Det blir lite så här FIFA för det, det var inte såhär optimalt När de drar in i FIFA Nej, alltså det, det, det, är, det är en, dans, en mer, det. mer rolig grej att göra Det är inte så att, åh, oh, det här är jag Men alltså, när man, från vissa vinklar så ser det bra ut <laughs> Jag måste säga en sak på det här med Gameface som EA Sports kör med. Det ska bli jäkligt spännande att se i UFC hur det kommer att fungera Så det ska ju att se sig själv antingen typ vara asöm awesome och stå gormare efter man har nitat någon Eller typ ligger helt utslagen <laughs> Det är, alltså jag och bror Ducky, han är inte helt bestämd Man ska köpa den Han ska ju läsa min resursion Först som kommer Här i veckan Spelet släpps ju den Och Det är typ det jag ser framåt mest Jag vill se mitt ansikte Och jag vill se hur bra det ser ut På gubben För att nu är det så pass snyggt Spelet överlag Så kommer det se påklistrat ut Eller kommer det faktiskt se Väldigt bra ut Och kommer animationen Och sånt väga upp det, Jag är skeptisk Men det kan Det blir nog antingen flopp Eller fantastiskt Jag förväntar mig något Väldigt mediokert tyvärr <här> Förlåt, men hur fixar man det? Är det via datorn eller kan man göra det i spelet med en facetion AI eller hur funkar det? Nej, det funkar alltid på datorn via en hemsida, de mannen som heter Gameface Så det, det gör är att du tar, alltså du kan ta en bild men du, om du vill få en bra bild så tar du en bild framifrån, en bild från höger sidan, en bild från vänster vänstersidan Tar de bilderna, lägger de in dem på datorn, laddar upp alla tre bilder, pinpointar typ här sitter öronsnibben, här sitter typ kanten på örat, här är nästippen där är typ Eh, där bryter näsan liksom upp mot liksom, eh, pannan Och hit och dit ögonbrynen jada, jada. Och då tar den och genererar ett ansikte Du kan välja typ fast generate Men vem skulle vilja göra det För du vill få det snyggaste möjliga ansiktet Sen är det klart, då har du ett face Och du har länkat ditt eh, EA-konto till detta Och då har du liksom det senaste game gamefacet Det du gjorde nyss då. då är det liksom bundet där Så när du går in på UFC eller FIFA eller NHL Tar du bara apply game face Klick så det är det laddat från det server in i spelet Så okay. det är lite bökigt Jag hade velat ha Playstation Camera och connect Och bara do it right away 3D-scanner kanske, något sådant här coolt Men uh, who knows uh, ja. Ja. ja Det, kän det, det känns lite, jag att gå via datorn När det, när det är ett konsolspel men, uh... Det funkar, man behöver bara göra det en gång Eller talat så länge man inte vill ha om hela skiten Och det funkar på alla spelen Så att det är inte hela världen, det tar kanske tops typ 20 minuter Så att, ja det borde ju funnits bara för vad som Men en app kanske Hade funkat bättre ja, Det är på mobilen så ja mm. Eller, Ta en selfie liksom Som man alltid gör ändå Lägg in det i spelet <laughs> <laughs> ja, alltså, jag, Det har varit jättekult om Kinect den kunde användas snyggt där Och typ bara, Game Faces looks best on Kinect Inte för att vi ska sponsra Microsoft här Men jag menar Om man ska använda den till någonting vettigt Så det var det jag tänkte direkt När jag kom till presseventet Och bara hmm, Hoppas du De låter typ Kameran på Kinecten och play, playstation kameran PS4-verkligen skanna ansiktet Typ såhär, turn your head typ så, här, så att det skannar av men, men det är något för framtiden Hoppas jag, jag vill att jag ska kunna se så verklig ut Som möjligt i spelet, det är lite coolt Naken också, helt alltså, Ja, det är bara, stand in front of your Kinect Completely naked <laughs> så jag bara, I, I don't think Det finns nog rätt många som redan Har det med sin Kinect <laughs> uh, vi, vi, vi, vi såg ju Vad folk gjorde med Playroom De första dagarna i Japan Ja. Är, um, folk man måste ju faktiskt prova Jag menar, har ni inte ägt en 3DS eller? Nej Ursäkta, det är inte reklam där kanske, men ändå Man kan ju få saker i 3D där, vilket är väldigt häftigt. Jag, ja. jag säger inte mer ja, okay. Nej, jag vi, tror vi överlåter det till Ett annat podcast <laughs> <laughs> eh, Om vi ska gå vidare till kvällens eh, Tredje eh, pressevent, eh, Den jag såg Framåt eh, nästan mest eh, Ubisofts Mm -hmm. uh, vi visste dem i princip Hela dels lineup lineup uh, innan uh, Det gör vi nästan varje år uh, Men det var En hel del grejer där Som verkligen uh, fick mig Att ligga i första ställning mm -hmm. uh, De öppnade upp med Far Cry 4 Inte helt oväntat uh, Det ser uh, ut som uh, Far Cry 3 Fast uh, det är en ny setting Du kan rida på elefanter uh, Snö och Badguien är inte Vass-klass eh, på badguien Men han ser väldigt eh, intressant ut Värts att de har tagit det från honom I alla fall, de försöker hålla den ja. Standarden Jag är inte lika imponerad Men det, det är väl svårt att liksom följa Vass För det känns som lite typ så, Alltså det är lite gjort alltså, När Vass kom från ingenstans Så var det liksom så här: holy shit Det är den coolaste skurken liksom, Hur han betedde sig och Alltså jag tycker fortfarande att han fick för lite utrymme i Far Cry 3. Jag vill ha sett en delscene istället med någonting med honom. Men alltså han ser bra ut, går är bra. För att vara en skurk är han ju överlag väldigt bra. Men jämfört jämförelse med Vaz så tror jag inte han kommer alls bli lika briljant. Det coola som jag uppfattar det här är att han samarbetar med dig. Är det korrekt? Ja, det fick det Nu fattar vi också för att han säger ju det redan där de här första fem minuter gameplay. Vi fick se att... Um... Uh, det verkar ju vara som att de är vänner på något sätt Han uh, det ju helikopters Du var we're gonna make hell Eller typ såhär, we're gonna ja, make hell eller uh, Break loose, något sånt här. Det ska bli väldigt uh, intressant att se hur det är samspelet med, Mellan dig som spelare Och just uh, uh, den här, nu har jag helt enkelt mm. på Vad han heter uh, ja, Den här bad Men uh, vi har ju som sagt bara sett de första fem minuterna Av spelet där introt Och sen fick vi se lite från ett mission Och rent Överlag så känns det känns som Far Cry 3 fast eh, det har gått lite, lite längre. Och just det de visar upp att du har drop in, drop out, co-op. Är ju hur tuff som helst. Um, I Far Cry 4. Och sen kommer då den här bomben att uh, spelar du uh, på Playstation uh, PlayStation 3 eller 4. Så kan du dina kompisar, även om de inte har spelet. Uh, hoppa in i ditt spel och hjälpa dig i co-op. Bara det är en mm. riktigt, riktigt äh, sjukt cool grej. Oj. Så att äh, jag vet, jag, jag kommer inte plocka upp äh, Far Cry 4 i början för att övrigt äh, så blir det på PC. Äh, för jag kommer ha så pass mycket annat när äh, Far Cry 4 kommer. Men äh, ja. skulle du behöva hjälp till exempel när du sitter på Playstation och spelar det så är det bara att skicka en request så kan jag hoppa in och hjälpa dig. Vilket jag gör. Ja, det... Det, är, det är en cool sak är det, det Är exklusivt för ps Det är exklusivt för Playstation, jag vet inte om det är bara PS4 Jag skulle tro det är PS3 också det, uh, Men det, det är, jag är de... mycket pengar på. Har, sak? har de sagt konkret hur det kommer fungera? Alltså är det... Jag skulle Jag skulle tippa på att det är en klient du laddar ner Alltså som ligger gratis i App Store Eller på mm. Playstation Store Som du använder uh, alltså, Du det kommer ju bara kunna Alltså de här Drop-out-coop-game in drop out -game. Du kommer inte kunna fortsätta att spela själv Utan det är väl bara just den här coop typ Du får köra bilen eller du får skjuta, sköta Den här kulsprutaren i helikoptern eller Ja, så. Så, sådana grejer okay. um, Det skulle jag uh, tippa det... på i alla fall att det skulle vara Med att man hoppar in och hjälper till Jag vet inte, men det känns som det Jag är alltså jättepepprad på spelet Det är ett, ett av mina toppspel Faktiskt på konferensen för att jag älskade Far Cry 3 Och jag tar gärna ett exakt likadant igen Fast i den här miljö. Det här ser jag, helt fantastiskt jag, ut Jag var väldigt pepp spelat innan Men jag kände lite typ att hmm, Det känns väldigt likt Far Cry 3 På mångt och mycket Jag, är nog, jag vet inte Jag, jag blev nog mindre pepp efter det 3 faktiskt Jag var inte lika såld på liksom Miljön helt enkelt Kanske eftersom jag sig förselekt för Far Cry 1 Och älskar även med liksom tropiska Miljöer Men uh, som sagt alltså, jag, Vi fick inte sig så jättemycket det, det kommer säkert bli jättebra uh, Men då måste du älska att Far i tre. Det var ju också tropiska miljöer där Precis, precis Det var ett, ett av de tre favoriter Tvåan, de, nej det var inte min Jag gillade uh, alltså, hela den här på World alltså, det var, det mm. var roliga Side missions Det var roliga saker att göra och allting. Man kunde liksom ta allting under en genomspelning, Vilket jag tycker så borde alla spel vara sn Snackar vi på trean eller? Trean, ja och jag, det är därför jag är så pepp på detta, för att det var så lätt spelat. Det spelet ska pris för the wh whitest uh, main character ever. <laughs> paper but I want to do. Och bara, hey shot, shot! Och så upp och på och alla bara it's going to hell. <laughs> det är, så backla vitaste dude brown för du sa någonsin som hur snubben liksom. Ja men jag gillar storyn och jag gillar hur det, det Ja, det ja, funkar. Så jag tycker det var väldigt väldigt väldigt spel faktiskt. Det är... mushroom snubben och Väs är favorit när i spelet. Ja, det finns det fanns en hel del bra karaktärer tycker jag. Jag tycker ändå... Ja, ja nej, jag är väldigt, väldigt pepp på 4, och, och det ska bli kul att och, och recensera det. Wink, wink. Ja, eh, alltså, alltså Far Cry, när Far Cry 3 kom, alltså det var ett så gigantiskt stort steg från Far Cry 2. Eh, jag gillar gillade Far Cry 2, alltså just, men det var ju mest för att jag sprang runt och satte eld på eh, alla trädbuskar han så jag såg. Men... Eh, Ja, det var, Far Cry 3 verkligen satt ner foten och visade eh, hur spel kan vara framöver. Även om Far Cry 4 bygger på samma koncept, de har säkert lagt till eh, mycket grejer som vi inte ens har setts redan. Eh, så det ska bli intressant att se vad, vad det är mer som har erbjuda det spelet. Eh, nästa spel var väl knappast någon, något forkade, Just Dance 2015. Eh, har ni någonsin spelat de spelen? Nej, jag är så... Ja, nej, det är inte min grej. Um, <laughs> uh, det, det intressanta är att det kändes lite mer som det var en... Um, man tog uh, massa klipp från andra som spelade Just Dens 14 och var jätteglada och sånt. Men man fick se väldigt, väldigt lite från Just Dance 2015. Uh, mm. Sen känns det inte som att det är så mycket man kan innovera så i, i den typen av spelen heller. Uh, mm. Men där är, där är säkert många nyheter då. men eh, jag har noll koll på den spelserien. Det jag reagerar på det var ju det här med som singstar de utan Ja men det är, är samma spel veckor. vi snackar om. nu. Vad sa du? Det är två helt olika spel. Jo jo, men, men alltså det, det, det är intressant det vi ser med appanvändningen. liksom eftersom de här typen av spel är väldigt, väldigt casual och casual publiken har alltid smartphones och tablets. Och det är intressant för jag och så ja nu noterar vi det och nu låter vi köpa bara enstaka låtar Gäller båda dem och att ni har liksom appen och alla har en Och då liksom slipper man hålla på med mikrofoner Och disks och sånt där Så troligtvis är det bara en klient och så bara köp vilka låt, äh, låter du vill ha ja, det... det är väldigt smart Det passar verkligen den modellen och om det är något som ska ha free to play så är det de spelen Ja så men det är att, Just äh... Dance Now du snackar om nu uh, så de, de, de, Utan att säga två stycken Just Dance Jaha, okej okay. Jag, jag uppfattade det först också som det var 2015 men sen så är det att det är två stycken eh, eh, Skilda spel eh, ja, var... eh, Now-grejen ja. är den med appen Du laddar ner och sen använder du då din mobiltelefon eh, För att eh, Skaka upp i rumpan Och, och dansa Alltså det, det är ju samma funktion som Wii U's Eller vad heter det Wii Remoten hade Med gyron Men alltså jag, jag kan verkligen se mängden iPhone som kommer att åka i golvet <går> Bara på grund av det spelet <går> det är, de, får, jag, alltså, de, de måste ju typ släppa en nu kommer det inte komma i in en box, troligtvis, gissa på. Sa du någonting om att det kommer vara box. Nej, alltså, Version. du menar eh, 2015 eller nu. De får ju typ släppa en sån Apple-strapped. Ja, men det är de som står med mobilen och viftar liksom. Man får ju verkligen ha någon, liksom, något som binder fast mobilen i handen. För annars kommer det ju liksom förstöra <laughs> tusentals iPhones. Och alla kommer typ vara skitsura. Ja, uh, ja. ja nu no tvivlar jag ju på att det kommer i en boxad uh, grej. Det känns ju väldigt extremt digitalt, uh, mm. precis som Stingsta. Vilket känns det är rätt vägen att gå för från spelen helt enkelt. Ja, det är precis som vi diskuterade i tidigare podcast. Just den gången i och och använda telefonen som mic. Och här ja. använder du telefonen för att registrera dina dansrör och sånt. Det... Visst, alltså, du, du köper ett spel för eh, 600 kronor. så är det kanske en tredjedel av låtarna du tycker är bra. Eh, eller vill du dansa eller sjunga till. Och här får du då möjligheten istället att eh, välja de låtar du vill ha. Eh, det kommer att generera så otroligt mycket pengar Både i SingStar och i Just Dance När de ja. verkligen får välja Och vilka låtar de vill använda Den publiken har ju blivit så himla van också Med free-to-play och gratis-spel på, på sina mobiler Så de är ju mycket mer mottagliga för den, den betalningsmodulen också Så att, ja, nej, ja. Det, känns, det känns som en naturlig utveckling där Men vad har vad, vad vi mer då? För riktiga spel? Uh, <coughs> uh, spelet därefter är ju... Uh, Från svenska Massiv. Uh, Tom Clancy's oh. Division. Och ja, ja. uh, uh, det är ju ett spel som inte oroar lekar med. Uh, på uh, Ubis så var det väl cg de fick se och sen då på Microsoft så visade de upp uh, gameplayet. Uh, det var väl nästan samma gameplay som vi fick se första gången, fast det var väl lite nyheter i det. Uh, mm. Men det, spelet ser ju något så fruktansvärt otroligt snyggt ut. Det, alltså som man får gå Uh, och detta är ett online-spel uh, Men den, de detaljerna har med sig var tryckt in där det är, Du vet den här klassiska bildören då från första trailern uh, Bara grej att de Stänger till en bild när man går förbi den oh. uh, Jag vet inte om du upptäckte det nu men där uh, de höll på att skjuta här i den här nya trailern Eller Gameplay-trailen oh. Så uh, Var det en massa färgburkar som stod på andra sidan som man träffade och då bara, såg Det då bara sprutade färg på bussen som stod bakom Och det var bara Det är detaljerna som verkligen lyfter upp det Det är helt onödigt att lägga till egentligen alltså mer än att öka Det ja, klassiska ordet immersion i spelet <laughs> alltså, du, det... Hur var det egentligen under Xbox, det gameplayt vi fick se där Det var alltså realtid Ja, det var det Ja, om det var Nej, jag tror inte de stod på scenen och spelade Men det är väl inspelat Om inget jag annat så alltså att det inte var maxad ps versionen Nej Det, är... det såg inte... ut att vara lite lägre upplösning va? Jag tycker det uh... lite så. För att förra året var riktigt mindblö Man gick i röken där och, man bara... och det blinkade på en lampa på baksidan Och jag bara Mother of God men... ja, man... Alltså kollar vi Watch Dogs på PS4 så vet vi om att maskinerna är kapabla att visa upp, Äm, det, speciellt med röken och det där. Äm, jo. Så att, alltså vilken... Äh, ...ja, jag tror att de visade på, äh, i alla fall på Xbox One då under Microsofts konferens. Ja. Äh, ja, oavsett vilken så ser det otroligt snyggt ut och det ser otroligt äh, intressant ut. Äh, men vi snackar nog 2016. Känner nej, 2005, ja, 2015 skulle jag tro. Men jag tror inte det blir flyttat mer. Tror du uh, Nej, det? Nej, ja, det är inte... Man ska aldrig säga aldrig. Uh, nej, men, alltså, um... Jag tycker bara att vi har, vi har sett så... Det enda vi har sett är liksom typ samma gameplay-event och typ staden. Något säger mig att de har liksom... De har börjat de börjar bli klara med spelmekaniken men nu bara fylla ut staden tror jag kan ta en väldigt lång tid. Uh, ja, vi får se. Alltså, jag är... Jag är lite så här: jag, jag ser hellre bättre spel 2016. Jag tycker förseningar är bra för det tyder på en sak: det blir mer välpolerat och bättre spel. Om, om det inte inte var så här bra om det kom fem månader om, tidigare. Liksom. Om det inte är Lost Guard, jag Nej, precis. Men, eller agent. Ja, herregud 8 det. Ja In The ah, ja, nej, men det, det var inte så mycket nytt liksom. Det var, nej, det var det, det, var det inte. Det var, men liksom, Här är Destiny, det är skitkult. Och det var en väldigt cool trailer faktiskt. Division Den, menar Ja, det Division, ja, precis. Och äh, det, var, det var snyggt äh, hur de liksom fick en känna, liksom, ta pulsen lite på vad som hände här liksom, efter att när äh, smittan liksom, äh, bredde sig ut i staden. Liksom, och, äh, men de, filmade, de de, de här, körde ju lap, forward lapsing då, genom flera veckor, månader och, och även kanske med år. Vad som hände då efter liksom, att folk försökte ta koll på varandra och överleva. Äh, det var väldigt snyggt när de liksom, filmade och så kommer kom man ut på gatan där, och så träffar man en annan person liksom, och sen kommer det någon andra och så... Okej, okay, vi var fiender plötsligt Men nu måste vi liksom samarbeta och det var, Jag menar, det är en trailer liksom, så. Men eh, cool trailer Ja, eh. ja för, för, alltså, det, för jag som har sett trailern så när man väl får se Den här karaktären då för, gången, eh, eh, för som, första gången Under senare det tycks det ut som En väldigt tidig Ung skiffret eh, Det är väl ända Det är mycket möjligt att var en hint I och med att det är massiv som har Uh, men om vi ska gå vidare till nästa spel, uh, som också är väldigt uh, online-sjukare, <hör> The Crew, uh, Ubisofts nya IP, uh, bilspel, det är inget uh, MMO, uh, betonar Ubisoft väldigt ofta, utan det är ett Car-MMO, car eller car, car, <här> car ja, något, alltså, du kan ju spela det helt själv om du skulle vilja. Uh, men det blir ju den här bättre med social gaming när du spelar med uh, andra uh, Du har tillgång till hela USA uh, Fritt att köra, vad du vill Nu uh, ja, förutsätter jag att alla städer kommer inte finnas där, alla vägar kommer inte finnas där Men uh, det är säkert att de uh, tio år de skulle mappa upp allt det Men uh, ja, det ser uh, riktigt schysst ut för uh, folk som gillar burnout- uh, ni får speed eh, Arcade-hållet eh, Men det betoningen ligger just på den eh, här med social gamingen Med att du, har, du skapar ditt eget crew eh, Alltså ja, det ser så tufft ut eh, Jag väntar, precis får man testa nu under sommaren när de släpper upp en PC-beta Ja, det ser jätteintressant ut Själva online-delen skiter ganska mycket men men spelet ser väldigt snyggt ut ska Ja, jag, måste säga att, jag måste säga att den där trailen var väldigt behaglig och skön att kolla på det var, Man fick nästan lite gåshud jag så här, Det var sent, började bli sent på kvällen och, Det var mitt i natten var det Det var innan jag gick och la mig nästan tillfället här och, det var väldigt, Jag bara satt där i mörkret och så kom den där låten väldigt så här lugn och, ja, det var, och så åkte de bara igenom ja. så vackert Och bara, miljöerna bara förändrades konstant och nej alltså, åh, jag tycker ja Snön och typ Jag har varit och bilat två gånger i USA och bara att kunna åka runt och uppleva de skillnaderna i klimaten igen tycker jag är jävligt coolt. Man har väl varit där en gång också. Uh, både på öst- och västkusten. Och, nej, det, jag, jag tycker det ser det är faktiskt det att jag ser mest framåt. Det är Forza Horizon 2. Uh, så att uh, Drive Club har kommit lite sjumundan skjum, känner just nu. För jag tycker Crew känns bara mer som mitt spel. Ehm. Uh, Även oh, right, om yeah, ah, <coughs> det är DriveClub och det Crew... Ja, sorry, jag frågade. Nej, det är simulator, eller inte Eller är det också... Ja, det är väl mer... det arkadigt, faktiskt. Ja, det är mer... Och sim... Jag skulle tro att det är mer sim simulator, men ändå inte fullt ut. Det är väl väldigt bra balans mellan arcade och sim. Uh... Jag spelade en gammal bild på GameX förra året. Det är en gammal bild, kommer ihåg det, så att de har gjort rätt mycket tweaks. Men jag tycker det var väldigt arkadigt då. Mm. Uh, Forza är ju mycket Mer sim uh, Och det spelar också då faktiskt Så Det jag kommer ihåg att Drive Club kändes väldigt arkadigt Forza 5 kändes väldigt sim uh, Men som sagt De har ju tweakat mycket, jag tror de har fått det att kännas Mer realistiskt uh, Vi får se uh, jag, uh, jag är ju med Pepp och, uh, The Crew helt enkelt jag har sagt, Det är svårt att få mm. uh, Det är svårt att få bildspel Att kännas nya nu känns det som Tycker jag Det är... Det har ju mycket det här med online och sådär och spela. Det så vi senast att ni får spela Rivals, vilket inte var sådär där Höjande för det spelet. Men. Det, jag tror att, jag tror inte. Det, jag vet inte om det är rätt väg att gå riktigt det här. Med, det Eller känns... så är det bara för att du inte vill spela med andra. Nej, men det handlar inte om det heller. Jag tycker bara. Ja men alltså, du kan inte. Alltså ta bort de här online-kommanderna för att. Uh, all, alla vet ju Förutom Nintendo då Att uh, man, man, man vill ju spela Online med sina vänner det, det är inte alltid man har vänner i samma stad Eller alltså, eh, inom närområdet Jag menar många blir friendliest uh, mm. Vi snackar ju Överallt över världen Och uh, det är klart man vill spela med dem också uh, mm. Men sen är det frågan Hur mycket man ska betona Just uh, påtvingat Över online funktionerna nu vet alltså, The Crew har de ju sagt att du kan spela det helt själv utan inblandning av någon annan. Och det är ju ändå rist. Mm. Jag menar, så varmt ska man gå hela vägen tycker jag. För att annars eller kan man köra de här online-loppen som man kör. Jag, jag tycker det ska, det ska vara. Ja, the crew kanske lyckas väldigt bra med det. Det gör sig väldigt mycket framåt i det här spelet. Men som det har varit än så länge så har det inte varit någon vidare större, alltså höjare. Av eh, underhållning. När man kör spelet så här. I så får det bli någon, någon. Ja, som sagt, som det kul. Att man eh, kan mötas upp någonstans och köra allihopa. och Ja, och det är för Ja det, alltså det är det sömlöst. min uppfattning är som jag har uppfattat av eh, både då trailern och de här intervjuerna. Jag har sett att du det att det är ju väldigt sömlöst eh, eh, kurbitarna. Eh, och, och det måste fungera. För det som du säger, alltså. Ska man ha online i spel så då ska det vara egentligen sömnlöst. Alltså, ingen vill sitta och spela då ett single player. Så Nej, men ska vi spela lite online då? Och så måste man stänga av sitt spel, gå ut i huvudmen och sen starta multiplayer. Och hoppa, hålla, hålla på fram och tillbaka. Det, eh, det är naverande. Eh, även om det är ett ilandsproblem så eh, gillar jag verkligen om jag gjorde det i Watchdog. Så att allting finns i spelet där du är, that's it. Du behöver hålla på fram och tillbaka ja. Apropå smidighet och sådär nu, nu går jag utanför ramen här Men min kompis förklarar mig gällande Halo-kollektionen där De har ju typ hundra banor Och det man gör är att man går in i en, liksom, man söker efter en match Och så kommer du in där Och så när ni kommer till voting då Så kan man välja vilken bana som helst Och hela lobbyn är utanför spelen Och när den valda mappen har valts Så hoppar den in i spelet Och går in direkt i matchen Det tyckte jag var coolt att lobbyn var utanför allting så sagt, det är ett väldigt, väldigt exceptionellt typ av upplägg eftersom det är massor massa spel i ett, men just när vi snackar smidighet och multiplayer och så tycker jag det är väldigt coolt. Så. Ja, men vi får ju se det mer och mer nu. Jag vet, jag vet inte om det är Watch Dogs först, men det var, ju Watch, det var ju där först jag upptäckte just det här med integrationen av singleplayer och multiplayer i ett och Jag hoppas att mer och mer spel framöver anammar det, så vi slipper hoppa fram och tillbaka i menyerna. Mellan multiplayer och singleplayer För det är väldigt eh, tråkigt Jag jag på det när vi spelar för gångerna Och när vi hade spelat klart och bara Vad händer? Och bara, när kom jag ut? Och så bara, oh wait Jag har stått i 20 sekunder och väntat någonting Men jag är fortfarande kvar i världen Men nu är det bara singleplayer För den, liksom bara, den bara plockar ut dem automatiskt Men det fortsätter som vanligt Och det är, det, är, det är trevligt Och när man väl vänjer sig ur det Så vill man inte gå tillbaka till ett lobbysystem på det sättet jag, jag märkte också det när jag satt mm. i Watch Dogs för första gången och lämnade multiplayer-sessionen. Man är så van att när du sitter i den här multiplayer-sessionen, då spelar det ingen roll vad du gör. Du kan skjuta civila bilar och sånt spelar för att du kommer tillbaka till där efter. Mm. Men när jag väl hade skjutit sönder 10-15 civila och sprängt några bilar och fick polisen på mig. Och kom på då att nej du är ju singleplay, du har sabbat hela din... Reputation. Eh, repetition möter att det, ja. ha, tack för den. Eh, <laughs> eh, men det, det är ju jag själv som det till det där. Det kan ju inte skilja spelet för. Eh, mm. Men om vi ska gå vidare till. Eh, jag bara säger en sak. Ja, självklart. Eh, det handlar också om det här med eh, mässan, med angående. Jag tycker att hela mässan gick i vad säger, connectivity svåret. Det är de flesta spel innehåller någon form av. Eh, Samspelhet mellan eh, Mellan varandra eh, Co-op var ju snart. jag. Man säger temat, Far Cry, Assassin's Creed och eh, Rainbow Six Ja, om man säger My Destiny alltså det, det, det gick väldigt mycket Att man kan, man kan besöka varandra spel Väldigt enkelt och Väldigt mycket co-op och multiplayer Betonat E3 det är, så, ja, det, det är jag har märkt i alla fall Det var ju ja. det alla namnade Förra E3 också Just att det är The Seamless Connectivity uh -huh. Och uh, ja det, det, är ju bara det känns små, som det kommer att nå sin peak det. nu eh, Närmaste året Faktiskt med det här med Online ja, alltså det, alltså jag, jag har absolut ingen problem alltså, Med competitive online alltså, De här klassiska Team Deathmatch och sånt som Battlefield Och Call of Duty håller på med online Men det finns ju Ingenting roligare än alltså, att spela med Andra i en mer kampanjorienterad Alltså setting Just spelar spela hela spelet igenom så I, i co-op, till typ Borderlands uh, Och liknande uh, mm. och vi ser ju, Som du säger så Vi ser ju mer och mer av det När i många spel uh, ja. Det är därför jag tycker Destiny med PV-aspekten Kommer bli så jäkla nice För det är, typ, det är Borderlands fast Lite mer integration helt enkelt och Så fort jag, jag spelade Borderlands första gången uh, I vintras på uh, Borderlands 2 På PS3 Eh, som tyvärr laggade alldeles för mycket för jag skulle ha skoj med det i slutet men eh, hur som helst då kände jag bara att jag vill att det här ska vara mer integrerat och eh, vill bara ha den här konnektiviteten liksom, och kände direkt att Borderlands bör bli något, bör, de borde utveckla på det, Borderlands 3 borde släppas och det borde vara liksom, en förlängning som går i Destiny-spår och att de kan se på vad Destiny lyckas med och eh, därigenom släppa ett spel av samma, samma, samma typ så att eh, Ja, jag gillar det, det typen upplägg. Det är, jag är ju online i skoj och så. Det finns ju nackdelar med det också. Om man tänker framtiden när server och sånt stängs ner. Men samtidigt, man, man lever bara en gång så att få uppleva ja. det när det händer. Sen är det inte så att serverna riskerar att stänga ner efter 5-6 år. Utan det tar ju väldigt kort. Ja, om man, är, om man är inte gett en Nintendo och släpper ja, en monokart <laughs> Nej, men tyvärr så vet de inte vad online är. Men om vi ska gå vidare till nästa spel som... Är min ligger min topp tre lista på uh, Spelen D3 Vi uh, kan gå in på den listan senare. här uh, Assassin's Creed Unity oh, yes. uh, Om uh, man fick en Slägga i ansiktet när man började spela Watch Dogs Så känns det nästan som man fick en uh, 5000 tons, uh, tons uh, ångväl Rätt i ansiktet när man fick se Unity för första gången nu. För att detta är Black Flag var bra Men detta är verkligen det Assassin's Creed jag vill ha jag måste säga, när han, när han tog sig ner från byggnaden där för sjungen och man såg de nya animationerna. Och, alltså, hur han, hur han bara så här smidigt nästan bara kravla sig ner för att säga, ja, det såg så. Och så sen det även den här trailer med örnen som åkte överallt. Alltså, jag, jag kan säga så här: jag tycker, jag tycker Black Flag var en riktigt bra comeback för serien. För jag, hade, jag, jag, jag ogillade trean starkt, måste jag säga. Det var typ en femma för mig, det var en otrolig besvikelse. Jag tycker Black Friday var en fin comeback Och det kändes typ som en spinnoff Rent liksom upplägget så Så måste jag säga att det är otroligt skönt att vara tillbaka i en stad Som har en, en arkitektur Som stödjer Assassin's Creed-formelan Vilket tvåan hade Och alltså, som haft den bästa hittills Och det här ser helt fantastiskt ut Inte bara grafiskt Men just, just bara ta sig fram på tak Och springa igenom byggnader så, Snart fick vi se trean första gången Att man kunde springa in i en del och komma ut på en andra Problemet var bara att det var skittråkt springa i Boston för allting var två byggnader högt och man kunde inte springa igenom. Det, ja, jag ska inte gå in på det, men det ser fantastiskt ut. Och hela co aspekten är exakt någonting som jag förväntade mig med multiplayer. För jag, jag tycker verkligen att Wolfpack... Och, Wolfpack var det som var helt okej, okay, men ärligt talat så var det väldigt... Jag tycker att multiplayer kändes väldigt tackt on och nu ser det ut att bli väldigt lovande. För du kan ju gå in på det, Marcus. Det känns ju verkligen som en kombination av ubisoft spelar Ja, alltså om vi tar... Eh, om vi börjar med det vi fick se på Microsoft där Som eh, var den här co-op-biten eh, Av eh, eh, Av spelet eh, Så är det ju så att du är ju, Kan bjuda in upp till eh, tre stycken vänner eh, Och på sättet du gör det att du besöker De här olika taverns och pubbar som finns i staden Så kan du acceptera De här co-op-uppdragen eh, Och det är ju alltså Det är inte små grejer Utan det är fulla, fullare alltså, eh, Inte kampanjuppdrag kanske men där finns en stor i dem Du får ett uh, mål Och hur ni går tillväga är Helt och hållet upp till, till er mm. uh, Det Nej Jag vet inte Det, det är verkligen inte det hållet jag vill ha Det för att du får mer närvarukänsla uh, I uh, co Än vad du får om du har det Helt separat när och mm. den Här känns det verkligen som att är uh, förlängning av uh, single precis Just co byten men det som du berörde tidigare där Just när han eh, hoppade ner från Eller tog sig ner då från de här höga taken Det är något som alltid har varit ett problem I Assassin's Creed att Det är hur ju som helst Och klättra upp Det är inga som helst problem Men när man väl ska ner där sen utan att dö Så måste man springa runt och leta upp en hörstack eh, det De kravlar sig jättefult Och det är, nej, nej, det är ingen det, skoj eh, då, Har de verkligen gjort det om det. Så att, precis så att det fungerar nu så att nu har du, håller du in den här en trigger, eh, sen mm. har du två knappar, en för parkour upp och en för parkour ner. Så det, det gör du håller in den här knappen då för parkour ner och sen eh, bara låter du spelet sköta det och den väljer närmsta vägen ner. Eh, mm. Och bara de animationerna du har när du parkurerar ner, det var. Ja det. Alltså, det, det var det var såhär, oh my god, det var det största oh my god moment. Alltså för att om man har spelat så mycket av som du och jag har gjort så var det så bara Holy crap. Det där har jag aldrig sett och det var så fluently och smidigt. Jag vet ju med min kompis Oliver på GR så han sa att det där såg imponerande ut. Han är inte lika lyrisk som mig och dig men han har han också spelat, jag tror alla spelen. Han har spelat Black Flag 2 och jag tror det är man ju allihopa. Men han, han var också väldigt imponerad hur man tog sig ner för byggnaden. För det är det som säger, det har varit ett problem i hela serien. Upp inga problem. Då kunde du även glida typ på olika. I Revelations kunde du glida med din hook liksom till och från byggnader. Men det här. Ja, det tillsammans med. Och just det här mängden människor i slutet av den där trailen vi fick. Eller gameplay-videon på 7 minuter. När man har dödat en person så ser man nu folket Springer iväg. Och det är så här, Det känns verkligen som en grupp människor. De springer in på olika gator iväg. Och från att vara fullt med liksom hundratals som jag inte känner som 150 i alla fall på torget så bara springer de iväg på torget Och så är det helt liksom, tomt till plötsligt Och det känns bara. Och så kom dina tre kompisar där bredvid In i bilden och man bara Yes, tack Ja alltså det, eh, det är... Hur mycket som helst Som är nytt eh, Just då i eh, Unity Förutom då och den här co biten och sånt Men en av de stora grejerna de äntligen jag har lagt till det är att Du har en dedikerad knapp för stealth mm. eh, För att huka dig Det var dig. nice eh, Innan har det varit helt och hållet till att du är in, vid en grupp människor eller du har varit i närheten av en buske eller något sånt. Och ibland så vill du inte ens gå in i för när du står vid en grupp människor eller en buska överhuvudtaget. Utan det är spelet som har sagt, där han kanske vill gå i stelf. Jag stör mig ja. väldigt mycket på det black flagget på grund av att du var mycket på såhär plantage och fält. Men ibland var du just inte i liksom plantaget och då gick du som du liksom var ute och bara traskar runt och det förstörde verkligen... Nej, det förstör verkligen upplevelsen lite så att de har, att de har knapp för det känns bara det är nog det bästa ja. jag har hört, faktiskt när det med den knappen. Är... Ja, jag visste inte det, Men Jag vet att Marx har dyktigt lite mm. så att uh, uh, Det är väldigt, väldigt uh, uppskattat. Ja, alltså mm. det, det som inträffar då är att han alltså han hukar sig och det blir svårare då att bli upptäckt. Uh, mm. jag menar, du, du är ju ändå en lärmare uh, du ska agera snabbt uh, dåligt. Uh, och då måste du ha alltså tillgång de här funktionerna För äv även om du går runt i ett stort hus Så vill du ändå kunna smyga dig runt för att uh, gömma uh, dig uh, Och det har man full möjlighet i nu uh, Det är väldigt, väldigt uh, uppskattat uh, Sen är jag två andra punkter jag vill ta upp nu innan vi går vidare Just med Unity Det är att uh, en grej som faktiskt gör mig lite orolig uh, för spelet Det är att spelet nu att har ett skillsystem. Nu har de bara sagt väldigt kort om det, kortfattat om detta i förbigående i intervjuer Men det är ett skillsystem där du kan uppgradera eh, bland annat den här eh, eagle Bean, eh, Som du aktiverar då för att eh, kolla på, eh, hitta eller tagga fiender det som de blir röda och liknande eh, Den snackar om de att du kan uppgradera och det är andra aspekter du kan uppgradera också hur, hur man uppgraderar vad som... Om de har XP när du dödar eller... Allt sånt, det vet vi inte än. Uh, jag det... tänker direkt på Watchdog som Med tanke på att Ubisoft är bra ja. på att ta från andra spel. Så jag vet... Jag, det känns, känns rätt schysst. Men jag vet inte om det känns lika passande. Jag menar ett hackingspel känns det mer passande. Med Assassin's Creed känns det mer att... Jag vet inte hur stor utvecklar sig om du blir en assassin och så. Men det kan vara någonting som... Liksom krocka lite med liksom spelets Handling eller upplägg Så att vi får se, det, det kan vara något som Vi har inte haft det innan liksom, så att, så. Nej vi har inte haft i ett, ett Assassin's Creed spel innan mm. utan, ja, Det har ju varit i multiplayer läget eh, Självklart ja, Men, det en... eh, ja. men ja, Jag har mina små reservationer till det Men det, som sagt det funkar ju perfekt I Watch Dogs eh, Och det kommer säkert funka bra i Unity också eh, Frågan är hur stor skala det är Med just de här skillsen eh, Jag skulle tro att det är väldigt minimalt Uh, och sparsamt det Ja, alltså det är som du säger, frågan är om det passar i just Assassin's Creed. Uh, på det sättet mm. jag kan tänka mig att det skulle passa, det är om man är precis, i princip om man har gått som lärling uh, i då uh, lönmådaorden ja. och ska bygga sig uppåt. Då, då, kan jag, då kan jag se att man kan ha, uh, eller lägga in de systemen för att då blir det Nästan lite stött av Storin. Uh, men nu är han ju redan. Till han ju redan när Selsenorden eh, När spelet börjar mm. uh, Nej jag vet inte det, Jag har små reservationer Men det kommer säkert fungera uh, Utan som helst uh, några problem uh, Det sista punkten jag vill ta upp uh, Just med uh, Unity Är det jag att hantera uppdrag uh, mm. Som jag förstår det så Kommer inte synken finnas kvar Det känns inte som synken kan finnas kvar Länge För Ja, alltså, i Black Flag hade jag inga som helst problem med just synken för att det var så pass enkla grejer. Men jag vet att tidigare spel har det varit synkuppdrag som har varit mindre underhållande. Jag tycker det bara funkar bra som inspirationskälla, men jag vill inte att det ska vara liksom som så här. Nu är det inte jag en trofyant själv, men jag tycker inte det ska vara som liksom något du måste klara på det sättet. Jag, jag, jag, jag tycker det är tacksamt som inspiration för att tänker man hmm. Om du vill att jag ska göra så så finns, kan jag nog göra så här Och så inser man att oh, det var ju skoj att spela så alltså. Så det är det enda jag gillade med det då, kanske, då kan jag bara ge en hint istället tycker jag Om jag ens något Ja, alltså, som sagt, det grundar sig alltså, I grund och botten alltså, Om du vill ha eh, Platinum i spelet eh, ja. bryr du dig inte om trophies Så spelar det inte sin, att, någon roll Om du har eller inte synker i spelet eh, För det kommer inte påver påverka Uppdragsstrukturen överhuvudtaget men som uppdragsstrukturen fungerar idag eh, I Unity som de har förklarat det Så är det mycket mer flytande eh, Du får eh, i princip eh, Så är det för ett uppdrag att du ska Hitta eh, person A Och som det har varit tidigare Så har det så varit att du Först ska du göra ett till uppdrag eh, Följa efter någon mm. Som nästan alltid slutar med att eh, eh, Du blir påkommen Eller att personen eh, Kom för långt ifrån dig för att du Klätrade upp på fel vägg eller någonting sånt Det var väldigt enerverande jag, ja. jag vet att TIL Och de här avlyssningsuppdragen Är inte de mest uppskattade Det är de jag vet att de kritikerna Av uppdragsstrukturen Ogillar mest och jag kan förstå dem Speciellt i de städerna I SS där du inte har varit i en storstad På det sättet med liksom höga byggnader ja. Typ Black Flag Ja precis, så, så som de hanterar det nu Det, är att det kan börja som Alltså som ett äh, tilluppdrag. Äh, mm. Eller då... Äh, avlysningsuppdrag. Mm. Men säg att han då kommer på dig. Äh, när du följer efter honom. Helt plötsligt ska en uppdrag då bli att... Ett äh, kisuppdrag. Att du får springa efter honom. Äh, mm. För att ta, plocka fäst honom. Och som det funkade innan då. Så kommer han för långt iväg. Äh, då får du mission om från början. Från början. Mm. Men som det är nu så... Antingen så kan han försvinna iväg då. Alltså du blir av med honom helt enkelt. Eller så kanske han blir... Eh, påkommen av eh, In strid eh, mm. För det är en massa vanligt eh, Folk ute på gatorna som upptäcker om Eller eh, soldater eller liknande Som då dödar honom eh, Och innan då hade man upp uppdrag För då hade ju den du skulle fånga dog. Men nu är det bara Kan du gå bort då till honom Och eh, plocka upp säger man har ett kuvert eller liknande Som kan ge någon hint om ditt slutgiltiga mål mm. eh, Och allting blir då helt plötsligt Mer flytande Du har inte de här begränsningarna som du hade innan Utan du kan gå från Den här jakten Eller från avlyssningen Förföljningen till jakten till, Alltså det, blir, det är inga begränsningar längre utan... Det låter, väldigt, låter som en bra utveckling Faktiskt för att, att tail, tail uppdragen kunde vara väldigt Dryga ibland Ja alltså det, det blir att du, du Själv får avgöra Alltså hur du vill göra det det känns lite alltså, som om de går tillbaka till Assassin's Creed 1. Då hade mm. mycket, mycket större frihet i uh, vad du gjorde. Även om de hade en alltså, massa till och sådana uppdrag. Uh, mm. Det är likadant när du är ute på de här. Upp alltså springer runt i staden. Eller klättra eller går över vad du gör. Så precis som i Watchdogs, Så uh, finns, kan det komma upp helt nya uppdrag. Eller siduppdrag då. Uh, vad som helst. Det kan vara någon som blir rånad. Då du får, får du uh, uh, ta fast den här tjuven då. Uh, det är mordmysterier, uh, där kan stå i folksamling bara titta in och fönstret och se att det är någon som har blivit mördad ah, ja. uh, Så bara går du in där då och så accepterar du det här uppdraget, antingen startar du uppdraget direkt eller så bara lägger du till din questlog. Så du kan helt plötsligt ha en massa olika siduppdrag igång samtidigt Det gillar jag faktiskt, uh, att du har liksom en questlist, så är inget passivt så kan ja, du Ja bara... det gör jag med, det låter... Det är schysst Det är bra ja, jag... utveckling för spelet det var något jag saknade i Watchdogs För Watchdogs var ju alltså Det var ju som en pinjata av sidouppdrag Som har smältit <laughs> ut i plotan. Jag gillade alltså sidouppdragsstrukturen och sånt där Men jag hade hellre haft lite mer Det här rpg stycket då Med flera sidouppdrag igång samtidigt mm. uh, Men just det att de tar det från Som vi har känt från Watchdogs Att du kan få sådana små uppdrag När som helst, bara genom att gå runt i staden Ja mm. uh, det är det är så mycket i Unity som eh, både nytt och sen då rent grafiskt. Eh, där finns mer att diskutera om Unity och nyheter. Men eh, vi har lite eh, idéer på hur vi ska hantera det framöver. Så Håller koll på sidan i de nästa veckorna så eh, kommer det hända lite intressant saker just angående Unity. Då måste jag fråga så här. Jag och Marcus är skitpepp på Unity. Roger, var står du på SS Creed Unity? Ja, som Hit jag med. sa innan så var jag inte... Alltså jag, jag har spelat alla Assassin's Creed-spel förutom någon sidodel. Jag kommer inte ihåg vilken det var. Tvåans sidodel, vad det nu kanske. Brotherhood mm. of Revelations. Ja, Revelations handspel. Uh, jag älskar ju settingen och jag älskar hela stycket med att vara en Assassin. Och jag älskar, jag tycker faktiskt första spelet är bra. Även fast det är upprepande så hade jag faktiskt roligt runt det. Um, uh, men som det. Jag har aldrig riktigt känt mig som en riktig assassin, som en lönnmördare, tyvärr. Det är... jag, jag vet inte om det är jag som är kass, men jag, jag blir alltid upptäckt. <laughs> alltså jag blir upptäckt var jag än gör. Alltså jag, jag kan göra två jättesnygga alltså, grejer och sen på sista grejen så blir jag upptäckt. Och då bara slår jag ner allting. Så att, okay. väl, jag hoppas på det är mer att, alltså, att spelet ska vara lite mer förlåtande för, för att... Även, alltså, det låter ju det med tanke på vad Marcus beskrev det typ, ja, man kunde liksom... alltså, jag, jag vill se ett lite fördummande Att man ändå kan komma undan Med någonting för att jag vill känna mig som En assassin att jag kan komma undan med grejer Och jag känner inte att jag gör det i de här spelen Jag tycker fortfarande att de är roliga Men eh, de är inte roliga för det de utgör sig för att vara utan de är roliga för att Alltså hela själva settningen och så är fantastiskt alltså, Det är fantastiska spel och, ja, Nu när jag har hört Marcus prata om det här Så blir jag lite mer pepp än vad jag var innan jag skulle bjuda in Markus presskonferensen istället <laughs> Ja nej men det uh, låter ju ja, det den, är väldigt, ja, Jag gillar det här med att man kan. Det är inte lika styrt. Man Sabbar man någonting så fortsätter det men, ja. ja Det var bara en annan grej jag tänkte upp också <laughs> Innan vi säger säkert här i 40 minuter känns som att man om Unity Just det är inte bara uh, Skill som de har lagt till Utan uh, även för första gången Äntligen alltså dina kläder Kommer att påverka stat statsen på din gubbe. Praise the Lord. Ja, alltså det känns som det är ännu mer så här rpg uh, influenser Oh, hoppas uh, du kan typ det där med skilltree, hoppas du kan välja typ vara en typ av en assassin och då får du tillgång till olika liksom kläder som passar dig. Ja, den. det tror jag inte. Så alltså, uh. som, som, well, uh. som jag förstod det här så uh, är det så att det var uh, vantar. Huvud. Eh, tre... nice. Ja, det var, det var en hel. För vi har sett förbokningsbjudan där Med olika klädsdelar. Som, som ökar arm och liknande. Eh, det... Frågan är då att om man får bonus. Om man har. Alltså alla beståndsdelar då från samma klädesätt så att säga. Eh, jag vill komma ifrån det att. Oftast i rollspel har det varit det att. De snyggaste grejerna är inte alltid uh, de bästa. bästa. Uh, och vill man då ha en Assassin som har en otroligt tuff huvud. Och sen då en lila, lila vanta och rosa byxor. Bara för att de har bättre stats. Uh, <laughs> nej, nu tror jag inte att det blir de här färgkombinationerna. Men, uh, genom att ha ett sådant system så, uh, som de har här. med det, När det är så pass uppdelade klädesbitar. Så kommer ju såna grejer in. Uh, nu vet jo. jag inte om, um, eller jo, de har bekräftat att uh, just de här kläderna också kommer ändra ditt utseende. Uh, mm. Men frågan är hur mycket som kommer att uh, skilja. Jag vill kunna ändra mitt facial hair och såna grejer. Nej, ja, ja, <laughs> nu kommer vi snart, snart in på den här diskussionen. att Folk börjar alla på att det inte det kan inte vara några kvinnliga, uh, kvinnliga modeller i, i kor och på sånt. Men uh, jag försöker undvika den diskussionen um, överlag. Men äh, det ska bli intressant att se hur de löser just äh, med modellen äh, av just Arno som karaktären heter äh, Beroende på vilka kläder kläderna på sig äh, okay. Men det, det är mer och mer rollspelsbetonade äh, inlägg då med äh, de här kläderna och med äh, skillsystemet Och co-open känns väl, verkligen taget från äh, äh, Rainbow Splinter Från Splintercell hållet det känns väldigt mycket att Splintercells koop. Eh, I Splintercells så funkar co det Co-op-läget nu så fruktansvärt bra, så att. Eh, ja, det kommer säkert funka riktigt bra här också. Det var det jag hade ja, lite, jag slått, ja. du om du. Vill. Jag har lite med multiplayer där också, som vanligt när det gäller mig. Online multiplayer. Ja, nej men det är väl för att. Nej, du klar inte av att spela med. Andra. Nej, men jag vill bara förklara hur, hur jag <laughs> tänker. Ja, nej men förklar du hur du tänker. Eh, om man säger så här, som jag då som alltid blir upptäckt när jag ska döda någon. Om man då är fyra stycken Som mm. ska utföra ett uppdrag tillsammans Då kommer bli -hmm. det svenska Och om, det, så är det och om spelet 10 är lika upplåtande Som jag tycker att de är nu Och vad händer om en av oss blir upptäckta Alltså mm. hur, hur hanterar spelet det men alltså, tips tips bara då kan, du, då kan du vara så här du kan vara den snubben som har yxa och är liksom bad guy med coola stats Och kanske en rustning på och så kan du liksom sitta och vänta tills det blir liksom stor fight och då säger du bara nu in med Roger nu så backar alla tillbaka och så kan du dra Agri och dö och sen liksom Tank, gör du fint så Ja precis. <laughs> Nej, men alltså, jag jag vill att det så så häftigt att alla dök ner och dödar alla men Alltså, ja då hoppas jag som sagt att De har dummat ner spelet lite för att, ja, Man vill inte vara den som hela tiden blir upptäckt Och sabbar hela den här coola grejen Bara för att Ja, man, ja för att man blir upptäckt Helt enkelt av en dum grej Eller för du går sist Helt enkelt säga, nej, Allting är klart du kan komma nu Nej men, alltså, jag, nej, men jag, jag förstår Alltså du är säkert inte ensam om det, alltså, Visst det kan ställa till problem alltså, när, är, är man mer än sig själv Så uppstår kan ju sådana här problem uppstå att uh, oavsett OS inte spela uh, det uppstod det ju väldigt ofta när jag satt och spelade spl uh, Splinter Cell uh, Blacklist uh, online mot uh, random uh, random personer i co-op det, jag har ingen koll på vad de höll på med Så bara slängde min in i rum och sånt och tyckte, Nej, det funkar inte Alltså det bygger på att man spelar med folk Som man känner och kan prata med typ, För annars blir det typ Leroy Jenkins så Att någon bara <laughs> springer in och kastar en gasbomb Och bara stävar första snubben Och sen har man 30 vakter på sig kommer springa det sig ut i rummet och alla de bara, oh, Men jag fat. undrar liksom hur spelet hanterar det jag menar, Om en av oss blir upptäckta Är det så att vakterna kommer att attackera just den killen Eller kommer de gå på alla oss att vi, De tror att vi är en grupp ja, uh, Trorligtvis ja, alla, alla ja, Trorligtvis att... den den upptäcker jag kan, jag kan inte se att den skulle börja, alltså den skulle börja Dra aggrum ut eh, personer som är jämna som, som de inte kan se Nej, nej men jag menar att vi, det kanske är, Säg om det är en hängning och två av oss står liksom inne i publiken, publiken Ja det är publiken Och, ja. och det står där och hemliga ut Och sen är det en som blir upptäckt Och sitter i ett torn till exempel Och sen så då får alla vakter reda på det Är det så att oh, det, är, det är någon där uppe Som försöker döda och fokusera på honom eller är det så att spelet liksom vet direkt att ja ah, det är den här gruppen som ja, jag, jag, kan, jag kan aldrig tänka mig att den skulle dra aggro mot de som står gömda i publiken uh, nej det men det är det jag, jag är lite rädd för att den ska sabba på det för det gör ingenting om en åker fast det, <samt> då där finns, det jo, men där finns ju ingen logik i varför de helt plötsligt skulle uppfatta de två som står i publiken Nej, men det har ju varit lite ja, begämpat innan kanske. Det har varit en enkel grej att göra. Alltså, att man, den, ja, men vi har inte haft en, vi har inte haft den här typen av spel, av uh, spel, alltså, spelläge innan. Uh, I Assassin's Creed. Men uh, oavsett vilket spel det så kan jag inte uh, se varför den skulle dra aggrummet de som står i publiken. Uh, det, alltså det just om man tänker spel. då dem. Det är det, de... är det jag tänker mer på. Jag jo, jo, visst. Men om man tänker på hur de, de går tillväga just nu med... Uh, med singleplay-uppdragen, alltså att du inte har de här begränsningarna, att ditt uppdrag går, går åt skogen bara för att du blir upptäckt eller sånt. Så, så, så lär det ju vara i samma princip när du kör uh, co-op-uppdragen. Uh, bara för att du blir upptäckt så blir det så... Uh, det lär inte uppdraget uh, gesönder direkt och... Uh, uh, jag kan inte tänka mig att den skulle dra aggro på eh, publiken. Nej men det hade varit schysst om någon hade kunnat eh, som sagt göra så, dra på sig aggro och sticka därifrån och få vakter med sig medan de andra då står kvar och inväntar. Ja, ja visst. Det, det, det alltså, är så det är jag vill det... att det ska fungera ja, ja men, då, nej, men då kommer vi utnyttja dig till uh, får, <laughs> det, det, får bli, det får bli din uppgift när vi spelar Det, får en tanken, ja. det, det är tanken Jag går fan och släller till dig och går upp Och så får jag och så får jag, så, jag mig med mig. så har jag gjort mitt, kan jag koppla ner sen Ja, ska ju typ Någon stå upp på taket och bara, bara Vad fan kommer någon nu blir rustning Och springer in och bara dödar någon Och så bara alla bara take that ja. så Och så <laughs> står två på taket och bara Okej, okay. och bara hoppar ner två stycken Och stävar dem samtidigt Ja men det, det, det, jag, det funkar Och det så är det ju roligt Och sen jag, jag ser ju jättemycket fan Det här kommer ju spelas, det, det är jag säker på jag, vill bara, jag hoppas att de dummar ner det lite För jag vill inte, inte behöva. Då ska, ska jag ha en sån här råga edition ja. Ja. Men det hade jag gillat alltså, Jag menar, kan, ja, men hade kunnat ha haft en slide Typ så här awareness eller någonting så Hur, hur ja, awareness det... ska var till exempel. Alltså någonting som är väldigt Intressant att man kollar alltså, Dagens spel generellt och så kollar man Assassin's Creed. Assassin's Creed har ju inget... Eh, där kan du inte välja svårighetsgrad. Nej. Utan det är samma svårighetsgrad oavsett vem som spelar. Jag gillar det dock. Ja, jag gillar det. Men eh, sen finns det ju folk som eh, Roger och, och så andra som, som en... Jag menar inte att man kan ha en IC, Men jag menar kanske... Som... Nej, nej. Men alltså det finns ju folk som är nya till den nej. här eh, spelserien till exempel. Eh, och så ska de börja spela det. Och så klar de inte av vissa uppdrag då, som står i av, eller uppdragsstrukturerna varit i tidigare spelat Blir det upptäckt så är det kört Och då sitter de där och säger de om samma uppdrag tio gånger Och sen blir de bara trötta på det och mm. stänger av, det vill inte spela spelet längre Typ jag. Så, ja <laughs> Det är nog om det ja. men Men om vi ska gå vidare till de två sista spelen vi hade på Ubisoft Så att det här inte drar ut på fyra timmar uh, försöka hålla det under i alla fall för ja, jag timmar. Men <laughs> jag är fortfarande Ja, det, det är det jag tänkte på. Mother of God! <laughs> <laughs> uh, ja, Valiant Haris, det är inte så mycket diskuterad Det var en ny trailer. Uh, samma styrk som de andra nyligen släppta trailersen. Uh, Valiant Haris är ett digitalt spel. Uh, du följer uh, fyra stycken karaktärer under uh, första världsspeget. Och en hund!